Ромінь від пар розплескався на мокрому асфальті. Уже видно і обриси горбатої машини. Приготуватись! Тишу і мряку розкололи кулеметна і автоматні черги. Авто подалося на озбіття шосе, а потім до кучу гури, що височили по той бік дороги, і буфером уткнулося в пісок. Четверо. Побігли до машини, а короб для порядку підстраховував товаришів. З будь-якого боку могла з'явитися ще автомашина чи мотоцикл. Дверці кабіни різко відчинив Борис Фокусник, і звідти випав убитий офіцер. На сидінні лежав портфелі, ще теплий від недавнього пострілу «Кольт-2». Мабуть, побачивши мертвим шофера, що закляк за кермом, офіцер застрелився. Старшой витяг з багажника машини шкіряну валізу. «Вітал всі пролунав тривожний голос Корба. «Відхід!» Не до кінця вийшло, як задумано. Що автомашина зупинилася добре, а от що офіцер покінчить з собою, ні кодряви, ні бійці не передбачили. Втішало лише те, що вони взяли документи – в портфелі теж були якісь папери. Валіза, набита солдатськими речами, білизною парадною уніформою, свідчила про те, що майор їхав або ж на місце нової служби, або Курляндів Німеччину через якийсь із спортів, вієпаючий, венспілс. Все це з'ясується в таборі. У ці опівничні хвилини, коли група Кудрявого зупинила автомашину німецького майора, Далеко-далеко на захід взвод партизанів Сарканаболта, червона стріла, разом з відділенням розвідників Тараса, прощили, полили, нищили склад стрілецької зброї і боєприпасів неподалік від штабу групи Курланд. Сарканаболта, не наче з лука, пустила свої червоні стріли у військовий склад. Загін був утворений нещодавно із місцевих хлопців, з утікачів військовополонених. Були там і кури -лісі. Кудрявий балтієць передали партизанам трофейні карабіни, автомати, кулемети. А цими днями Галка передав за лінію фронту, щоб центр прислав радиста для нового загону, який зміг би виконувати і розвідувальну роботу. Німецька охорона була перебита раптовим кулеметно-автоматним вогнем. Лінія зв'язку перерізана. А вже потім чинили своє гранатометники і мінери. Партизани стріляли навіть з трофейного В Вогоні рожево жовту заграву бачили не лише на шосе бійці Кудрявого. Її було видно в містечках і хуторах за десятки кілометрів. Серед партизанів двоє поранених, яких понесли на носилках у табір. Невдовзі розвідники Тараса стали прощатись з партизанами стріли, з командиром Віктором, колишнім капралом латинської армії, котрий замінив на посаді командира загону, недавно вбитого на річці Абаві, свого земляка із Ладгалії, однополчанина Семенова пам'ять про якого залишилася і серед бійців стріли, і серед місцевих людей, як командира першого курлянті партизанського загону. Шестеро стояли, дивлячись слід партизанам. Ті один по одному зникали поміж деревами. За хвилину вони розчинилися у темній лісовій хащі. У Тараса своя дорога, і за півтори години він з хлопцями зупинився неподалік хутора. Тут не мала квартиру сім'я наймолодшого в загоні розвідника Саші, якого називали по імені, а не по прізвиську Колун. Саша був місцевим жителем, з ним першим познайомились балтійці, прибувши в курзами. Дізнаю, що нема на хуторі непроханих звернулся Саша до Тараса. Бежи и пыльнуй добре. Тарас и сам хвилювался.